Странна яка сім'я Я не поняла нічого Аж вдруг на тій стороні Появляється якась дівка Мені стало странно і непонятно Я ще подумала Що ж і не боїться вона ночу Сидіти там в кустах одна Наташка А то привіденіє Да Ти не віриш? А він їй далі кричить Іди сюди, іди до нас І вона між кустів Опускається до річки Ще так придержалась заветки. І вдруг я бачу, що вона йде до нас. Поверх води йде. Понімаєш? Ну да, натурально. Но ти мені не віриш. Я й сама б не повірила, якби не бачила то своїми глазами. Переходить цю річку, підходить до нас. Стоїть прямо напроти нас, метр за півтора. І улибається. Красива така. Вся біла, аж світиться. І у платі такому темному, блістящому, як вода. — Ладно, Наташки, ти переодівайся, нас щас поставлять разом на роздачу, то я далі розкажу. — Поза минулого тижня він підстеріг тебе біля під'їзду, хоча, звичайно, не підстерігав, просто сидів, курив, дожидався. А ти вертався з тренування, змучений і полегшений. Побачивши тебе метрів за тридцять, він устав, притоптав бичка. — Пішли, поговорім. — Пішли. Він повів тебе за ріг до того ще недобудованого панельного дому літерою «Г». Саме в цей закапелок. І дійшовши до місця, де все заступали три будівельні вагончики, рвучко розвернувся і з'їздив тебе по морді. Він потрапив тільки раз, бо заскочив тебе зненацька. От ну, далі ти вже згрупувався і відбив майже всі його удари, ну, крім яких малозначущих. Теж сам був задоволений собою. Але він посилив натиски, і ти потроху почав відступати до стіни, до ще недобудованого входу в під'їзд, поруч зі сміттєпроводом. Тут він спробував копнути тебе ногою, але ти вивернувся. І він добряче приклався ногою об стіну, аж вилиці йому закам'яніли під очима. Ти зрозумів, що зараз він на якусь мить небоєздатний, повернувся до нього спиною. Підняв торбинку з кедами і, не озираючись, пішов навколо вагончиків додому. А ввечері вона, ну, напевно, що вона, подзвонила до тебе і довго мовчала у слухавку. Ти притис її, слухавку, плечем до вуха, і читав футбольну сторінку в спортивній газеті. Врешті пішли короткі гудки. Ти вимкнув світло і, без простирадла, зібгавши пледа, притмом поклався спати. Ну, а потім, ти слухай, та дівка вдруг просто розтаяла в воздусі, і все. Ну, я, звичайно, перелякана, питаю у нього шепотом, а що то було? А він каже, «Ізеліна». О, згадали, як ти ім'я. І каже мені, «Не бійся нічого, мол, страшного нічого нема». Потім знов узяв мене за руку, і ми поза кустами спустились трохи далі води, де чистіший берег. Він говорить, отут і скупаємось. І тут я вспоминаю і говорю йому, що я ж не в купальнику. Але сама собі думаю, то ж нічого. І він каже, то ж нічого. Я каже, то ж не в купальних плавочках. Ну і що, роздівайся, каже, я на тебе особливо дивитись не буду. Ну, я попросила, щоб він одвернувся. Зняла блузку, юбку і бігом забігла в воду. А вона така тепла. Бо ж стояча, за день прогрілася, і він то вже зняв штани свої, футболку, і пригнув зразу на глибину. Каже, попливли до кувшинок, чи того, як він казав, до латаття. Ну, ми сплавили трохи, тиша така, місяць угорі світить. І комарики над нами в'ються, вже як ми на берег вилізли. Тут на березі вже холоднувато стало зразу, я так прижалась до нього, а він хоч би що? Ну, я тоді збігла в кустіки, викрутилась, вділась, він тоже. Я говорю, ну що, пішли? А він так стоїть, задумався, каже Нє, підожди. Бачиш оце місце, питає мене і показує на той маленький пляжик, з якого ми купалися. Ну, бачу, кажу. А він каже, то запам'ятай його. Я питаю, для чого? а він тільки улыбнувся і каже «Пішли».